Північно-Західньої, Південно-Західньої та Центральної Волині треба вже інакше поясняти. Говорячи про зріст, ми згадували вже про вузьку смугу, що тягнеться через північно-західню та центральну Волинь та кінчається в північних повітах Поділля. Явна річ, і в цьому випадку ми також маємо до діла з впливом польсько-мазурської імміграції. Середній головний покажчик поляків – 82,1. А на північному заході Волині міг також відбитись і вплив литовський – Ятвягів. Головний покажчик литовців 81 – 81,8. Тільки тим самим впливом можна пояснити і помітну субрахіцефалію північно-східних галичан, що її сконстатував Раковський. Уплив цей виказався, однак, дуже слабким щодо галицьких горців. Коли в них це й помітно, то хіба що на галицьких гуцулах, бо їх головний показчик трохи нижчий за показчик буковинських та угорських гуцулів. Ці останні, так само як бачванці, головним показчиком знаходяться в наявному зв'язку з буковинськими румунами. Головний показчик – 86,3 Почасти з Болгарами 84,7 Боснійськими сербами 85,7 Сербо-хорватами 86,7 86,7 Трансильванськими румунами 87,2 А почасти також з західними слав'янами Чехи – 85,4, Словаки – 85,4, Моравські Словаки – 85,3. Ця картина середніх головних показчиків та їх географічного розподілу на Україні стає значно рельєфніша та виразніша, коли ми підемо трохи глибше і звернемо увагу, на відсоткове взаємовідношення різних черепних типів у місцевостях, що дають субрахіцефальні головні покажчики. А роздивляючись з цієї точки погляду цифри південно-західних повітів Чернігівщини головний покажчик 82,3, ми бачимо, що кількість доліхоцефалів не перевищує там. 8,1%. Мезоцефалів – 20,5%. Але субрахіцефалів там є 31,3%. І брахіцефалів – 39,5%. Цепто, інакше кажучи, основну частину населення, майже 40% становлять справжні брахіцефали. Те саме, але в більшій мірі знаходимо і в українських повітах Курщини, де загальний головний покажчик однак уже брахіцефальний. На Полтавщині головний покажчик 83,25. Бачимо те саме відношення: 1,8% долехоцефалів, 12,1%. Мезоцефалів 36 – 36,4% субрахіцефалів і 47,7% брахіцефалів. На Київщині цифри Алешо дають там середній головний показчик 83,2%. Те саме – 5,7% доліхоцефалів 1,6% мезоцефалів, 37,5% субрахіцефалів та 45% брахіцефалів. У північних повітах Поділля середній головний показчик 82,3%, а відношення дуже близьке до того самого явища 7 ,7 – 7,7% доліхоцефалів. 17,3% мезоцефалів, 32,7% субрахіцефалів,